Ви мали читати про всі ці кіберпанківські штуки. Ви все знаєте про страшну красу базової площини інфосфери, тривимірні магістралі з власними ландшафтами чорної криги, неоновими периметрами і флуоресцентними дивними петлями, а ще з мерехтливими хмаросягами блоків даних, що тягнуться до низьких хмар сюди сущої сущності штіньків. Усе це я бачила в польоті, осідлавши частоту носія БіБі. Досвід на межі. Надто сильні враження, просто моторошні. Я фактично чула від фагів переростків системи безпеки їхні чорні погрози, нюхом відчувала подих смерті від вірусів гельмінтів, що ладналися завдати удару відповідь навіть із закрижених екранів. На шкіру ніби тиснув гнів штучних інтелектів, які ширяли над нами, а ми сновигали немов комашня під ногами слонів. А ми ще ж нічого не вдіяли, просто летіли, дозволеною магістраллю по каналу доступу, який нам намалював бібі. -Бі. Виконуючи якусь домашню роботу для свого управління обміну даних і статистики. На мені були входи присмуки, через які я все спостерігала немовби то по чорно-білому телевізору, що сніжив перешкодами. Зате Джонні з Біві -Бі переживали все в режимі повної голограми з Тимсиму, навіть не уявляю, як вони все це сприймали. Так, промовив якимось інфосферним відповідником шепоту Бібі, ми на місці. Де? Все, що я бачила. Це нескінчений лабіринт яскравих огнів та ще вразніших тіней. Десять тисяч міст, вишукуваних у чотирьох вимірах. Переферія Технокорду, прошепотів Бібі. Тримайся, но. Вже майже час. У цьому всесвіті, позбавленому всього фізичного, в мене тої рук не було, щоб триматися за небудь, Та я зосередилася на тінях форми сигналу, якими сюди дісталися, і вчепилася. І тоді помер Джоні. Колись мені довелося стати свідком ядерного вибуху. Будучи сенатором батько одного разу, взяв нас із мамою до командного училища Олімп на показові виступи. Перед головною стравою, яку подавали військові, всю капсулу з глядачами телепортували у якийсь богом забутий світ, здається, Армагаст, і спеціально для них взвод сухопутних військ ЗСГ вистрілив по уявному супротивнику в якихось 9 кілометрах тактичним ядерним зарядом. І хоча капсула для глядачів була захищена поляризованим силовим полем 10-го класу, а потужність ядерного вибуху складала всього 50 кілотон, я ніколи не зможу забути хвилі, що розгойдувала 80-тонну капсулу на роторах, фізичний шок від настільки яскравого випромінювання, що поляризоване поле перейшло в режим півночі, а в очах аж бриніли сльози від намагання світла потрапити всередину до нас. Так от зараз було гірше. Ціла секція базової площини ніби спалахнула, і колапсувала, змиваючи за собою навколишню реальність, яку тепер заступила цілковита чорнота. Тримайся. ще раз вириснув Бібі -Бі проти статичного шуму інфосфери, який ніби аж подряпав кістки, і нас одразу закрутило, завертіло, смоктало у вакуум, наче комах в круговерть океану, і якимось неймовірним, неможливим способом, крізь увесь цей виляский грім, до нас кинулися чорні панцерні фаги. Від одного бібі -Бі ухилився а супроти інших звернув же їхні кислотні мембрани. Нас кудись тягнуло, звідки віяло холодом та чорнотою, страшнішими від будь-якої порожнечі в реальності. «Ось!» – крикнув Бібі, -Бі, і аналог його голосу майже потонув у буревіє інфосфери, що тріщала по швах. «Що ось?» – подумалося мені. І тут я все побачила. Тонкі жовтуваті брижі в турбулентності, геть ніби якийсь прапор на ураганному вітрі. Бібі насимчав уперед. Знайшов якусь свою хвилю, що котилася проти бурі, узгоджував координати, які проносилися повз нас так швидко, що я не встигала нічого помітити. І ось так, на жовтому спектрі, ми влетіли. Куди влетіли? Завмерлі водограї фейерверків. Прозорі хребти даних, нескінченні глетчери ПЗУ структур. Ганглії по що розросталися, ніби тріщини. Залізні хмари напіврозумних бульбашок внутрішнього процесування. Осяйні піраміди первинного коду. Кожна під захистом озер чорної криги та орд чорнопульсних фагів. «Чорт!» – прошепотіла я, ні до кого конкретно не звертаючись. Бібі -бі кинуся за жовтим спектром усередину, і я відчула момент під'єднання, так наче хтось накинув нам масивну вагу. «Є!» – викрикнув Бібі, -бі, але тут прогуркотіло щось сильніше та більше, ніж той вир, який нас і без того захопив і тягнув за собою. Звук не був схожий ні на клаксон, ні на сирену, але його тон поєднував у собі агресію та застереження. Ми вибиралися. В іскристому хаосі я вже могла роздивитися непевну сіру стіну і якимось чином зрозуміла, що то периферія. Вакуумний струмінь, що тягнув нас, тоншав, але все ще вів до пролому в стіні, схожого на щомиті дрібнішу чорну пляму. Ми вибиралися назовні. Проте надто повільно. Фаги напосіли з п'яти сторін. За 12 років роботи приватним детективом Мене один раз підстрелили, двічі підрізали, ламали не одне ребро. Але теперішній біль виявився сильнішим, ніж усі попередні, навіть якщо їх скласти докупи. Бібі -бі бився і дрепався назовні водночас. Йому я помагала тільки криком. Я відчувала холодні пазури, що їх огородили в нас і тягнули донизу, у світло, шум та хаос. Бібі -бі використовував якусь програму, рецептуру або ж закляття, щоб дати нападникам раду. Але його досиль не вистачало. Я відчувала, як трусяться від завданих ударів стіни нашого укриття, від ударів завданих не безпосередньо по мені, а по зв'язку з аналогом матриці, тобто по БіБі. -Бі. Ми падали назад. Нас на свій буксир взяли невблаганні сили. Аж раптом я відчула присутність жоні. Здавалося, що це ніби чиясь велика, дужа рука підхопила нас, пронесла крізь стіну периферії, умить перед самісіньким закриттям чорної ляпки, що зруйнувало наш рятувальний шлях, обваливши на нього сталеві щелепи захисного рубежу. Ми рухалися із неймовірною швидкістю по заторених магістралях, і ніби мт у валці чумацьких підвод проминали кур'єрів інфосфери та інших аналогових спеців. А потім були ворота в повільний час, що в них аналоги оперативників вистрибували зі знерухомленого натовпу по собі подібних якимось карколовним, чотиривимірним скоком, наче діти, котрі грають у довгу лозу. На виході з матриці мене пройняв неминучий напад нудоти. Світло опалило сітківку, Справжнє світло. А потім нахлинув біль, і я впала на консоль та застогнала. «Зберися, Брон!» Джонні, або той, хто за відчуттям був наче Джонні, спробував допомогти мені підвестися і поштовхав мене до дверей. «Бібі!» -бі, – видихнула я. «Ні». Я розплющила зболені очі рівно настільки, щоб побачити розпластаного на консолі Бібі -бі Субрінгера. Його ковбойський капелюх звалився з голови та впав на підлогу. Голова Бібі -Бі вибухнула, заляпавши майже весь пульт сірою та червоною речовинами. Із його розкритого рота вишумовувала біла піна. Очі ніби розплавилися. Джонні підхопив мене і майже відірвав від підлоги. «Мусимо йти», – прошепотів він. «Сюди можуть увірватися будь-якої хвилини». Я заплющила очі і дозволила йому забрати мене з квартири. Я прокинулося тьм'яному червоному світлі під звуки скрапування води. Від неізольованих оптоволоконних кабелів тхнуло каналізацію пліснявою і озоном. Я розплющила одне око. Ми знаходилися в низькому приміщенні, більше схожому на печеру, аніж кімнату з проводкою, що зміїлася з розбитої стелі, баюрами води і вкритою слизом плиткою на підлозі. Джерело червоного світла знаходилося десь поза кімнатою, можливо, на вході, до технологічної шахти або ж в автомеханічному тунелі. Я тихо заскигувала. Джонні був поруч на грубій ковдрі і підкотився до мене поближче. Все його обличчя вкривало якесь мастило в переміш із брудом. І на ньому красувався щонайменш один свіжий поріз. «Де ми?» Він торкнувся до моєї щоки. Іншою рукою трохи пригорнув і допоміг сісти. Страхітливий інтер'єр постав під іншим кутом, і на якусь мить мені здалося, що я зараз блюватиму. Джонні допоміг напитися з пластикової склянки. «Вулик утиль», – відповів Джонні. Але навіть не прийшовши до тями, я про це вже здогадувалася. Утиль – найглибша шахта-луза. Нейтральна смуга механічних тунелів та нелегальних копанок, де працює половина криміналітету та всього іншого непотребу мережі. Саме тут мене підстрелили пару років тому, а шрам від лазерного ножа і досі мене прикрашав над тазовою кісткою зліва. Я підставила склянку, бо ще хотіла пити. Джонні сходив до металевого термоса, наточив води і повернувся назад. Понишпоривши рукою в кишені, блузи та напаску, я раптом запанікувала, бо не знайшла батьківського автоматичного пістолета. Але тут його дістав Джонні, і я розслабилася. Взяла в нього посуд і спрагло осушила чашку. Бібі! -бі – спитала я зі скороминучим сподіванням, що мій спогад не більше, ніж моторошна галюцинація. «Там був захист?» якого жоден із нас не очікував, заперечно похитав головою Джоні. Бібі вломився в систему бездоганно, але відбитися від омегафагів технокорду йому було не під силу. Зате від луння битви чула половина оперативників базової площини інфосфери. Бібі -бі вже легенда. «Охрині Значить він легенда!» – розсміялася я, але це більше нагадувало схлипування. «Бібі -бі загинув! Ні за хрін собачий!» Джоні міцно мене пригортав. Він загинув не просто так. Він здійснив захоплення інформації і перед смертю передав мені дані. Я спромоглася повністю вирівнятися, як сиділа, і поглянула на Джонні. Він здавався тим самим. Ті самі очі, те саме волосся, той самий голос. Але що змінилося набагато глибше. Став більш людським. «Ти?» – вдалося перенести свідомість. Ти тепер... «Людина?» – сміхнувся до мене Джон Кітс. «Так, Брон». Ну або настільки наближений до цього стану, наскільки може бути хтось, викований в кузнях технокорду. Але ти пам'ятаєш мене, бібі, -Бі, все, що сталося? Так. А ще його вперше розгорнув томик із Чапенівським перекладом Гомера очі брата Тома, коли він спливав уночі кров'ю, добрий голос Северна, коли я надто заслаб, щоб розтулити повіки і зустрітися з фатумом віч віч. Першу ніч на п'ятсаді спання, коли я торкався губ твоїх та уявляв, що то поруч, що кафанні. Пам'ятаю, Брон. На якусь секунду мене це спантеличило, завдало болю, та коли він поклав долоні мені на щоку, нічого іншого між нами не було, і я все зрозуміла. Я заплющила очі. Чому ми тут? Прошепотіла я йому в сорочку. Телепортом користуватися було не можна. Технокорд миттєво би нас вистежив. Думав, уже летіти в космопорт, але ти лишалася нетранспортабельною. Тому обрав утиль. Я впустила йому голову на плече. «Тебе спробують убити?» «Так». «Місцеві правоохоронці розшукують нас? Поліція гегемонії? Транспортники?» «Ні, не вречі. «Поки що ми кинули виклик тільки двом бандам тітушок і дикому з мешканців у тилю». Я розплющила очі. «А що сталося з тітушками?» В мережі існували значно небезпечніші зарізяки та кілери, але з ними мені перетинатися не доводилося. Доні підняв пістолет мого батька і всміхнувся. Після Бібі -Бі я нічого не пам'ятаю. Тебе зачепила реакція фагів. Ти могла ходити, але ми привертали забагато уваги на анфіладі. Та я думаю. Розкажи, що дізнався Бібі. -Бі, чому Технокорт одержимий гіперіоном? Спершу поїж, відказав Джоні. Минуло понад 28 годин. Під краплями води він перетнув кімнату в протилежний кінець і повернувся з термосумкою. Меню – типове частування фаната голоматографом. Моментальної сушки клонована яловичі на повторного розігріву, картопля, що ніколи не бачила справжнього ґрунту, і морква, більше схожа на якусь подобу глибоководних слимаків. Смачнішого обіду в мене у житті не було. Від початку свого існування Технокор ділиться на три групи. Почав мову Джоні. Консерватори, ортодоксальні штучні інтелекти, деякі з яких існують іще з часів великої помилки. І щонайменш один їхній представник, самоусвідомився в першу інформаційну епоху. Консерватори виступають за те, що між людством і кордом необхідно підтримувати певний рівень симбіозу. І саме вони просувають проект абсолютного інтелекту як спосіб уникнути гарячкових рішень, затримати їх, поки не будуть факторизовані всі змінні. Протестанти – це сила, яка стоїть за відділенням технокорду, який відокремився три століття тому. Вони провели достовірні дослідження, які свідчать, що користь яку штучні інтелекти можуть мати від людства, уже в минулому, а відтак зараз воно становить загрозу Технокорду. Протестанти виступають за негайне і повне наше винищення. Винищення? – повторила я. І замить уточнила. І в них є для цього ресурси. Що стосується людства у мережі, то так, – підтвердив Джоні. Інтелекти Технокорду не тільки утворюють інфраструктуру суспільства у гегемонії, але вони необхідні абсолютно для всього. Від розгортання збройних сил і до підтримки систем запобігання аваріям в арсеналах ядерної і плазмової зброї. І ти знав про це, коли був частиною корду? Ні, відповів Джонні. Я ж бо псевдопоетичний кібрид і проєкт повернення до життя відомої особистості. Я був хемерою, улюбленою забавкою, неповноцінною сутністю, якій дозволяли мандрувати в мережі, так само, як люди кожен день вигулюють хатніх тваринок. Я уявлення не мав про існування. Трьох фракцій поміж штучними інтелектами. Трьох фракцій, нагадала я, хто третій? І який стосунок до цього має гіперіон? Проміжну позицію між консерваторами та протестантами займають абсолюти. Останні п'ять століть вони одержимі проєктом побудови абсолютного інтелекту Існування чи неіснування людства їх цікавить лише з огляду на те, як це можна застосувати в їхньому проєкті. Аж до сьогодні вони відігравали роль посередника союзників-консерваторів, тому що вважали, що експерименти з Воскресіння на зерець Старої Землі необхідні для успішного завершення розробки абсолютного інтелекту. Але не так давно проблема Гіперіона змусила абсолютів фактично пристати на позиції протестантів. З часу перших досліджень Гіперіона, 400 років тому, його існування бентежить із пантилючий технокорт. Адже стало зрозуміло, що так звані гробниці часу – це артефакти, які існують з чужої волі і суперід часу, бо створені щонайменше за 10 тисяч років у майбутньому нашого Всесвіту. Але значно важливішою причиною хвилювань стало те, що прогностичні формули технокорду так і не змогли факторизувати змінну гіперіона взагалі. Брон, щоб осягнути це, ти повинен зрозуміти, наскільки сильно технокорд покладається на прогнози. Навіть без потужності абсинту, штучним інтелектам, відомі подробиці свого, людського, та фізичного майбутнього принаймні на 200 років уперед із точністю 98,9%. Консультаційна рада штучних інтелектів, при речі спільній з її туманними дельфійськими заявами, без яких люди навіть не можуть обійтися, це жарт. Технокор ділиться крихтами своїх знань із гегемонією лише в тих випадках, коли це збігається з інтересами штучних інтелектів. Інколи це йде на руку протестантам, інколи консерваторам, але завжди так, щоб догодити абсолютам. Гіперйон це діра в усій прогностичній тканині, яка забезпечує існування Технокорду. Це ж оксиморон оксіморонів, зміна, що не піддається факторизації. Схоже, що Гіперйон не кориться жодним законам фізики, історії, людської психології та науки прогнозування в штучних інтелектів, якою займається Технокорд. У підсумку маємо два варіанти майбутнього, дві реальності, якщо хочеш. В одній Бич із майбутнього, в якому панує технокорт ктир, невдовзі падає на мережу та міжзорене людство, це ретроспективний перший удар протестантів, що правлять Усесвітом на відстані кількох мільйонів років уперед. В іншій реальності навала ктиря, майбутня міжзорена війна та інші наслідки відкриття гробниць часу, це удар крізь час, який першими завдають люди, остання присмеркова звитяга вигнанців, колишніх мешканців колонії та нечисленних громад котрим пощастило втекти від заходів протестантів зі знищення людства.